Totuși, propagarea agriculturii neolitice, începută în Orientul apropiat către aproximativ 8.000 de ani în urmă, se dovedește un proces ineluctabil. În pofida rezistenței unor populații, mai ales după cristalizarea păstoritului, difuziunea culturii plantelor alimentare avansa spre Australia și Patagonia, când s-au făcut simțite efectele colonizării europene și ale Revoluției Industriale.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 Într-adevăr, o civilizație care cuprinde cultura grâului și a orțului, domesticirea oilor, vitelor, mari și a porcului, se manifestă simultan către aproximativ 7.000 de ani în urmă sau mai înainte, pe coasta Greciei și Italiei, în Creta, în Anatolia Meridională, în Siria și Palestina și în semiluna roditoare.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 Un mare număr de obiecte, sigilii cu ideograme, figuri umane și animale, vase teriomorfe, imagini de măști divine, indică activități rituale. Către mijlocul mileniului al VI-lea se înmulțesc statele apărate cu șanțuri sau ziduri și pot să cuprindă până la o mie de locuitori. Un mare număr de altare și sanctoare și diverse obiecte culturale vădesc o religie bine organizată. În stațiunea neolitică de la Căscioarele, la 60 km sud de București, s-au scos la iveală rămășițele unui templu, al cărui pereți erau pictați cu magnifice spirale în roșu și verde pe fond alb-gălbui. Nu s-au găsit statuete, dar o coloană de 2 metri și o alta mai mică indică un cult al stâlpului sacru, simbol al lui Axis Mundi. Nota 6 Vladimir Dumitrescu în edificiu destinat culturii descoperit la Căscioarele, pagina 21. Cele două coloane sunt goale în interior, fapt care denotă că au fost modelate împrejurul unor trunchiuri de arbor. Simbolismul lui Axis Mundi asimilează arborele cosmic cu stâlpul cosmic, columna Universalis. Datările cu radiocarbon comunicate de Dumitrescu variază între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 Adăugate la nenumărate alte documente, figurine, mărști, diverse simboluri non figurative, etc., ele indică bogăția și complexitatea unei religii al cărei conținut rămâne încă inaccesibil.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 Asimilarea femeie glie plantă, implicând omologia naștere, renaștere sau inițiere, foarte probabil speranța unei postexistențe, o cosmologie comportând simbolismul unui centru al lumii și în spațiul locuit cu o imago mundi.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 o analiză comparativă a iconografiei și simbolismului motivelor ornamentale relevate pe vasele și obiectele de bronz este uneori susceptibilă să lărgească sensibil cunoașterea unei religii preistorice. Dar aceasta se verifică începând cu ceramica pictată și mai ales cu epoca metalelor. Închei nota!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 Posibilitățile semantice ale documentelor arheologice sunt limitate și primele texte exprimă o viziune a lumii puternic influențată de ideile religioase solidare cu metalurgia, cu civilizația urbană, cu legalitatea și cu un corp sacerdotal organizat. Iar dacă edificiul spiritual al neoliticului nu ne mai este accesibil în ansamblul său, fragmentele răslețe s-au păstrat în tradițiile societăților țărănești. Continuitatea locurilor sacre și a anumitor ritualuri agrare și funerare nu mai trebuie demonstrată. În Egiptul secolului XX, snopul ritual este legat în același tip cum se vede pe monumentele antice, care reproduc de altfel un obicei moștenit din preistorie. În Arabia Petrea, ultimul snop este îngropat și se cheamă bătrânul, adică poartă același numă pe care l-a avea și în vremea Egiptului faraonic. Greul fiert care este oferit la funeralii și parastase în România și în Balcan se cheamă colivă. Numele, coliva, se scrie K-O-L-L-Y-V-A și ofranda sunt atestate în Grecia antică, dar obiceiul este de sigur mai arhaic. Se crede că îl regăsim în mormintele de la Dipilon. Leopold Schmidt a arătat că anumite scenarii mitico-rituale, încă în vigoare la țăranii din Europa Centrală și Sudorientală la începutul secolului XX, păstrează fragmente mitologice și ritualuri dispărute în Grecia veche, încă înainte de Homer. De să continuăm. Să subliniem doar că atari Rituri s-au menținut timp de 4.000-5.000 de ani, dintre care ultimii 1.000-1.500 de ani sub vigilența celor două religii, monoteiste cunoscute prin vigoarea lor, creștinismul și islamul.